Ken har köpt en lott. Om han har tur kan han vinna pengar på den. Ken drömmer om pengarna som han kan vinna. Han tänker på lotten varje dag. Så småningom blir han nästan säker på att han kommer vinna. Om han vinner 5 miljoner yen tänker han köpa aktier för en del. Och en del tänker han sätta in på banken. Resten tänker han använda för att bjuda Lisa- ...på en resa jorden runt. Om han vinner 500 000 yuan... ...tänker han köpa en snygg bil... ...och köra runt i Kina med den. Om han vinner 50 000 yuan... ...tänker han köpa en video... ...och en stereoanläggning. Och så tänker han köpa en ny mobil. Om han vinner 5 000 yuan... ...tänker han köpa kläder och skor. Om han vinner 500 yuan... Tänker han bjuda Lisa på bio och en middag på restaurang När dagen för dragningen kom vann Ken ingenting Om han inte hade förväntat sig en stor vinst skulle han inte ha blivit så besviken Han ringde Lisa och bjöd ut henne De fick en rolig kväll trots allt